Parlem de lletres. Doncs som -hi. ja comencem aquesta segona hora parlant de lletres, portant els llibres fins al nostre programa, amb Jordi Fernando, molt bon dia. Molt bon dia. I com fem sempre, doncs, també acostar-nos fins a la biblioteca d'alguna manera, perquè doncs, com que sabem que la gent doncs, a poc a poc ha de llegir el llibre que presenten en el proper Club de Lectura, doncs, perquè tinguin una mica de ganes i sobretot temps de llegir aquest llibre. No? Exacte, sí. sí, sí exacte. Dia, sabem, dia 29 20... d'octubre. Sí, el dia el 29 d'octubre a les 7 de la tarda, que és un divendres, suposo que és sí, l'últim divendres de mes i com sempre doncs a Cambratau. Molt bé, i a més que porten en aquest cas tercer volum dels assajos de Michel Montaigne, o sigui d'aquells que... Alta literatura. Ostres, ens ha sorprès, eh? Sí, no, no, la, la veritat és que si amb alguna cosa es distingeix el Club de Lectura de Can Baratau és amb la diversitat. Eh? Sí. Vull dir, hi ha clubs que només fan novel·la d'uns negra o històrica o el que sigui, n'hi ha d'altres. O, més, o, van... més, de, del temps, o no? més del temps, no? O temps, exactament. I ells fan una mica de tot, no? Perquè uh -huh. fan novel·la, fan poesia, fan assajos, com és el cas, i fan biografies sembla que també han fet alguna, vull dir que toquen tots els gèneres, aguts i per bé. i crec que és molt interessant fer-ho perquè la persona que és lectora, d'entrada, doncs, no es queda només amb la novel·la o es queda només amb la poesia, sinó que li agrada doncs, llegir diguem-ne qualsevol cosa que estigui ben escrita. No? Clar, o sigui, una mica pels amants en general de la lectura, no? Exacte. No pels aficionants sí, sí, sí, sí. gènere sí, sí, sí, en concret. Sí, sí, sí, sí. Bé, què podem dir d'aquests assajos? Doncs que és una prova pel lector és una prova pel lector en el sentit que Michel de Montaigne va escriure aquests essays eh, el Club de Lectura Cambratau llegeix el tercer volum uh -huh. d'aquests essays, però eh evidentment hi ha un primer i un segon, com és lògic, no? I eh, tenim la sort, tenim la sort que l'editorial Proa de dos anys cap aquí dons ha publicat aquests tres volums. I eh, és una obra magna, és el que se'n diu una obra magna. No? En aquest cas, el, els lectors del, del, del Club de Lectura llegirà el tercer volum. Tots estan traduïts al català pel Vicent Alonso, uh -huh. que és un professor de literatura de la Universitat de València. Ell és de, de Godella, d'un poble de, de l'Horta. I s'ha dedicat, amb Vicent Alonso, 15 anys de la seva vida, 15 anys, que es diu aviat, a traduir tota aquesta obra del Michel de Montaigne. Té nhi do sí que ben acurada està la traducció, eh? Exacte, exacte. Eh? Aviam, l'autor demana, l'autor demana perquè aquests assaig són eh, com un compendi de reflexions, de, de, de fets diaris, quotidians, eh, eh, que ell eh, es posa a escriure cap al final de la seva vida, aquest, aquest, eh, aquest autor, el Michel de Montaigne, es tanca al final de la seva vida a la regió de Perigot, de, de França, per situar-nos una mica més al nord de Tolosa i a la dreta de Bordeus, podria i eh, allà es tanquen acaba en seu castell, és un home ben estant i es posa a escriure aquests assaigs que són diguem-ne eh, la posada eh, negra sobre blanc de totes les seves reflexions al llarg de la vida no? I toca temes, doncs, eh, fins i tot banals, com pugui ser doncs, les modes en el vestir, però també temes d'una fundària extraordinària, com pugui ser, no sé, la tristesa, la por, etcètera. Sí, coses, reflexions no? una mica en general de la vida, no? De la, vida, vida, de la vida, de la vida. A més a més, eh, una mica el que deia abans, d'alta literatura, perquè les comparacions sempre són una mica odioses i perilloses, les dues coses, no? però en aquest cas estem parlant de l'autorreferència del renaixement a França. O sigui, seria l'equivalent, per exemple, no sé, d'un doncs Cervantes de la literatura castellana, eh, eh, no sé, d'un Shakespeare, fins i tot de la literatura, de la literatura anglesa. El Shakespeare, ja sabem que es va dedicar més a l'obra dramàtica, etc. no? O els sonets, en aquest cas. Ell tira més cap a l'assaig, tira més cap a aquest tipus de literatura, de reflexió, que eh, realment és, és única en la seva època. De fet, és el creador del gènere de l'assaig, en Michel de Montaigne, no? així se li ha reconegut. I, eh, I aquesta obra realment és extraordinària, des d'un punt de vista de, del lector, és un plaer llegir-la, el que passa que, clar, també demana una mica d'esforç, de, de, perquè no és una literatura fàcil, sinó que és una literatura una mica profunda, una mica, vaja, amb que vol ser literatura, no? Perquè hi ha uh -huh. vegades que hi ha escrits que senzillament, doncs, eh, no sé, novel·les o altres coses, que volen distreure-hi prou. Sí. Vull dir, en Michel de Montaigne no vol només distreure, que distreu, Vols sinó que més en... Exacte, i, vol, vol fer... Canviar alguna cosa, no? Canviar alguna cosa, eh, dona una profunditat de pensament que jo crec que és molt, molt útil pel lector, en fi, fa literatura, el que s'entén per literatura com a art d'escriure, no? És a dir, que és un d'aquells autors que hi ha un abans, un després, no? D'alguna manera, sí, és el que et deia, vull el concepte que entenem ara pel gènere d'assaig o, o, o els llibres d'assaig eh, els invent'aquest senyor. Aquest senyor, no? aquest senyor eh, cap al mitjan segle XV devia ser això cap al 1550 aproximadament. Donc és quan, quan fa aquesta obra i ha anat transcendint, transcendint, doncs fins ara, fins al cap de 500 anys que, que una cultura com la catalana que té les limitacions que tots sabem doncs es permet el luxe de poder traduir doncs, tota la seva obra que crec que és una, una gran una gran fita per, per tots nosaltres i Editorial Pro en aquest sentit se l'ha de, se se de felicitar perquè no és una edició fàcil d'entrada no? sinó uh -huh. que és un risc editorial important no? tot i així, si no tinc mal entès, ha estat un èxit editorialment ah, parlant sí? Sí, perquè com a mínim del primer volum ja porten algunes edicions ja fetes, el segon i el tercer no sé, però bé, que un volum d'assajos d'un autor del segle XVI se'n facin reedicions i ja és tot un èxit, no? Per tant... Però si més no sé sí que la gent que, que se'l vulgui llegir per anar al Club de Lectura, gent que en tingui ganes, eh? Sí, sí No sí, per sí, sí, començar sí, sí. el llibre deixar-lo al cap de 10 pàgines. Home, és un llibre una mica llarguet, per això també mirem de dir-ho en temps perquè tothom tingui temps, però estem parlant d'unes 500 pàgines, vull dir, mm -hmm. no és poc, no? També té l'avantatge, tot i que no hauria de dir, però té l'avantatge que, com que no és un llibre que vagi seguit un argument, sí. doncs, aviam, si estàs sí, per la meitat... tema no t'interessa, no? Exacte, si estàs per la meitat i aquell tema concret doncs no t'acaba de cridar l'atenció, doncs saltes al següent tema i no passa res, no? Uh -huh. O sigui, no és una cosa que té un començament, un ús i un desenllaç, Clar. sinó que és, un, és una sèrie de reflexions que, que comencen i acaben amb el capitolet aquell concret, no? Per tant, es pot fer una mica de trampa, tot i que no hauríem de dir, però podríem dir que sí. <ríe> Bé, doncs, uh, deix donar-vos temps a que us el llegiu, si voleu assistir al Club de Lectura de la Biblioteca Can Baratau, com dèiem, l'últim divendres de mes, és a dir, el 29 d'octubre serà la cita, a partir de les 7 de la tarda, com sempre, on es comentaran aquests assajos, concretament, el tercer volum dels assajos de Michel de Montaigne. Exacte. I anem a la lectura, al llibre que ens proposes avui, que d'alguna manera és un homenatge, no? un homenatge que ens sí. ve de la mà del periodista Antoni Bassas, doncs ja sabeu que durant molt de temps va estar, doncs, dir, i presentant els matins al matí de Catalunya Ràdio uh -huh. i que, doncs, bé, li ha servit per moltes coses, però doncs, els que presentem programes ens serveixen per parlar amb gent interessant i amb ell amb un de molt interessant també. En Basse es va tenir molta sort amb aquest, amb aquest personatge. Estem parlant d'en Raimon Panikar, que, bé, pels que més o menys han seguit l'actualitat, doncs eh, va morir ara fa costat d'un mes, un mes i mig, em sembla uh -huh. que a finals d'agost, no? Uh, és una figura excepcional, ha uh, estat i és, perquè jo crec que la seva, la seva figura com, com, com, com, a, com a ésser humà mm, durarà molts anys, almenys això és el que, el que espero, que n'hi hagi memòria d'aquesta persona, perquè precisament té una, una capacitat de, de pensament extraordinària. Ell era moltes coses, moltes coses, en pànic era una persona absolutament polièdrica, no? però essencialment era un pensador. No? que això dius, mira que fàcil, no? pensar pensa tothom sí. bé, però hi ha qui ho fa amb gràcia i hi qui ho fa com nosaltres de qualsevol manera, <ríe> no? que no tenim ni ordre ni concepte, en canvi hi ha gent que té el do de saber pensar i a més a més de saber-ho escriure i sobretot explicar perquè el que tenien Ramon Panniker era una gran capacitat de eh, transmissió oral, podríem dir no? eh, i per això amb bases que no és pas ximplet, automàticament doncs, el, va, el va situar en el seu programa de, com tu molt bé deies, El matí de Catalunya Ràdio. Em sembla que van començar l'any 96, si mal no recordo, i aquest llibre, el llibre del que estem parlant, que es diu El, el matí amb, Ramon, amb Raymond Panniker, de l'Antoni Bassas, doncs és el compendi de totes, de, de totes aquestes converses, d'aquests programes, que van durar aproximadament 10 anys. O sigui, jo uh -huh. diria del 96 al 2006, són eh, un seguit de converses, una tria, perquè suposo que, clar, el llibre aquest deu tenir unes 200 pàgines, però suposo que devia donar... Selecció, tallar... Exacte, segur que han fet una selecció dels temes que, que han interessat més o que han cregut ells més, més interessants, no? Però deia això de la sort perquè eh, en Raymond Panniker ja d'entrada com a els elements biogràfics d'en Panniker ja són molt curiosos. No? Els que el recorden d'haver-lo vist i que tenen present la seva cara, doncs ja el seu físic ja era una ja mica... Ja cridava l'atenció. Exacte, ja cridava, una... ja cridava l'atenció perquè el seu, físic, el seu físic era exactament el reflex de la seva filosofia. O sigui, eh, era un creuament entre Orient i Occident. Uh -huh. Ell, com a persona, com a ésser humà, era fill de mare catalana i de... el, el seu pare era hindú. No? Un hindú que al temps diguem-ne de la Primera Guerra Mundial, per motius eh, polítics, perquè era un hindú del del grup que, que maldaven per aconseguir la independència de la Índia, va haver de fugir de, de la Gran Bretanya perquè tot i tenir passaport anglès, com que era independentista indi, doncs el van fer fora. Diguem, sí. no? I aquelles coses de la vida es va refugiar a Barcelona. I resulta que, com que només tenia pocs calés a la butxaca i no tenia, vaja, no, no es podia permetre un hotel de gran luxe, doncs va anar a, a parar a una casa de la Bona Nova, on vivia una vídua, que havia quedat vídua recentment, i aleshores, com que també anava just econòmicament, llogava habitacions. I aleshores el pare d'en Pàniker, el senyor Pàniker, uh -huh. va anar de dispesa a aquesta casa de la Bona Nova. Aquesta senyora vídua tenia una filla. I resulta que aquesta filla, i el senyor Indi, doncs es van enamorar. I aquests són els pares del, del Raymond Panniker i del Salvador Panniker, que també té un altre germà, que és escriptor i, i, i també filòsof. No? Home, si més no, biografia que hi ha d'entrada... Sí, sí, sí a, a, és... és... Al, al, des del naixement hi ha alguna singularitat a, exacte, ja té, exacte. no? I aquest, aquest creuament, diguem-ne, físic, en aquest cas d'un home i una dona, doncs produeixen eh, aquesta persona tan singular, que, que era en, Ramon, en Raymond Panniker, que és el, el, el, exactament el reflex del que de les coses a les quals s'ha dedicat tota la vida, que és a intentar aquesta, aquesta comunió entre l'est i l'oest, entre l'Orient i l'Occident, i el respecte a la tolerància, a totes les cultures a totes les religions, vull dir, aquesta ha sigut la seva màxima aspiració objectiu més que difícil eh? o sigui, ja està comprovat eh, si veiem el Telenotícies no? si veiem els diaris també que l'entesa mm, és un dels objectius un més difícils per tot arreu. Sí. però vull dir, clar, gràcies a aquesta gent també de vegades tens on agafar-te no? perquè si no hi hagués gent que pensés així doncs difícilment, aviam, tots acabaríem a cops de pedra, no? Uh -huh. Per tant, aquests personatges que jo em permeto comparar i ja, torno a dir lo de les comparacions que sempre són, són perilloses, però és una mena com de Gandhi català, eh? Vull dir, uh -huh. sense, evidentment, les connotacions... No, del... però de persona que té una, una filosofia molt particular ah, exacte, i que la seva exacte, feina de la exacte. vida exacte. és transmetre-ho doncs, per fer una mica allò que sona tan utòpic i idíl·lic, no? de fer un molt millor, però d'alguna manera és la seva contribució. Però contribuint-hi eh, seriosament, dir, no, uh -huh. no només allò des de, des de la, les tribunes de l'oratòria, no, no, o sigui, amb, la seva, amb el seu treball quotidià cada paraula que aquest home deia, cada línia que escrivia, estava enfocada sempre a, a unir la gent, a, a donar arguments perquè la gent s'unís, perquè la gent no es barallés, perquè és tolerància, tota perquè és comprensió, etc. No? Tot això ve d'una biografia molt curiosa, també. Perquè ell comença, per exemple, a eh, estudiar en químiques. Mira. Que dius, carai, no? Carai. Que té a veure això la filosofia, no? Exacte, però és un home que ja dic, és un home de dualitats, ell mateix ja és una dualitat, uh -huh. no? genèticament és una dualitat. Sí. I a més a més, la seva vida és una gran dualitat entre aquests dos móns i també entre les ciències i les lletres, per exemple. Perquè ell estudia químiques a la Universitat de Barcelona, però després se'n va a Madrid i estudia eh, filosofia. O sigui, ell és doctor de do, era doctor eh, de dos o tres coses diferents, de dos o tres carreres, era una persona molt intel·ligent, no? Uh -huh. I, curiosament cap a... ell ell no, no a l'època de la guerra civil potser eh, hi hauria hagut d'anar però es va salvar diguem-ne perquè era fill d'estranger i aleshores diguem-ne no el van cridar del front en fi pel que sigui no? i total va anar eh, a estudiar a Madrid els anys després de la, de la, de la guerra i allà curiosament es fa de l'opus d'ell o sigui, fixe dit tu les biografies de la gent no? sí. coneix a l'escrià de Balaguer el es parlen ital i es fa de l'opus d'ell ella havia estudiat els jesuïtes abans de fer carreres universitàries. Per tant, era un home ja educat en religió, uh -huh. per entendre'ns, no? I bé, la idea de l'Opus Dei doncs, li sembla magnífica, fins que arriba un moment que veu que allò no s'aguanta per en lloc i cap a l'any, a finals dels cinquantes, doncs abandona l'Opus Dei i ho deixa córrer per sempre més. I decideix a emprendre el seu camí. Exacte. El, el tall gros en la seva biografia és quan l'any 1955 se'n va a l'Índia per primera vegada. I allà es reconeix. Com a, com a indi, diguem-ne, no? Com, o sigui, la part seva que pertanyia, doncs, a aquella, a aquella cultura, a aquell ambient, aquella ètnia, etc. no? I a partir d'allà ell sempre explicava que va marxar d'Occident, de, o d'Espanya, de Barcelona, com a cristià, i a l'arribar allà es va reconèixer com a hindú. Uh -huh. I diu, al cap del temps, em vaig passar al budisme i tot això, al final de la vida, sense deixar de ser cristià. Déu-n'hi-do, eh? La complicació de... Exacte, no? De... Això ho ell, volguem dir, dir que les lluites o les diferències entre les religions són absolutament absurdes, mm. perquè diu, a mi m'ha passat tot això, i jo continuo sent el mateix i ho sóc tot, això. I pot no? ser dins d'una coherència personal, Exacte, no? Exacte, dins d'una coherència, coherència personal indiscutible, en mm -hmm. aquest cas, no? I clar, això fa pensar perquè dius, la gent s'està barallant perquè si jo soc d'aquí, sóc d'allà, soc d'aquesta creença, sóc d'aquesta altra. En canvi, aquest home aglutinava totes aquestes creences i, I ell s'identificava amb tot i, i no contravenia res, sinó que deia, no, no, és que es pot ser tot això sent el mateix, no? creient en una sèrie de coses que són uns mínims universals que, que tots ens convenen, no? De fet, és una mica allò la filosofia de la contraposició que a vegades tenim, no? Que si ets mm -hmm. això no pot ser allò altre, ja, I, ja. i hi ha persones doncs, que et surten i llavors i ja et diuen per què no, clar, no? Clar. no? Ell, diguem-ne, el, el, el que tenia millor... Vaja, si és que es pot dir millor en aquest cas, perquè tenia moltíssimes coses bones, és la manera de, com et deia abans, la manera d'explicar totes aquestes coses, no? tot, mm. tot aquest esperit de tolerància, tot aquest esperit de comprensió. Ell, eh, fins i tot si algú vol perdre 5 minuts i mirar la, la seva pàgina web, que encara està activa, en un vídeo que surt allà, explica la seva teoria de veure el món, de com hem de veure el món, o com veiem el món, no com hem de veure, sinó com el veiem, uh -huh. sense més. No? I ell aplica com una mena, el que en diríem els que vam estudiar Història Sagrada, una paràbola, no? una, una metàfora, una imatge, digue-li com vulguis. No? I ell diu que és la paràbola de la finestra. Diu, nosaltres, cadascú, cadascú, uh -huh. veu el món a través d'una finestra. No? una finestra que ens és pròpia, la nostra finestra. No? I aleshores, si aquesta finestra, el vidre, està brut, veiem el món distorsionat. Aquesta brutícia què és? Els prejudicis. Uh -huh. no? O sigui, el... el les coses que tenim eh, culturalment, eh, diguem-ne, injectades... Allò eh, a través de l'educació... De... A de l'educació, a través de generacions, etcètera, etcètera... El, el bici col·lectiu, sí. podríem dir, ens sí. embruta la nostra finestra, el nostre vidre, mm. i no ens permet veure el món clarament, sinó una mica difuminat. Aleshores, solució, com més netegem el vidre, més clar veurem el món, mm -hmm. la realitat que ens envolta. Per tant, hem de lliurar-nos dels prejudicis per veure el món, com més clar millor, perquè aleshores no veiem el món veient la finestra, sinó que veiem el món a través de la finestra, però ja sense veure la finestra. Yeah. No? Això seria la primera part de la seva teoria. Però després continua amb Pàniker i diu, molt bé, ara ja sabem com jo veig el món, jo el veig així, no? amb la finestra al màxim de neta possible, i veig el món, veig la meva realitat. Però resulta que al costat tinc un senyor o una senyora que té una altra finestra I una altra i una altra perspectiva i veu el món a la seva manera amb la qual cosa doncs, és una cosa fantàstica perquè ell m'explica el seu món i veig que no és exactament com el meu perquè ell està veient una altra cosa uh -huh. que jo no veig no? per tant, segona cosa el món no és només com jo el veig Ui, això eh? és molt difícil d'assimilar per segons quines oh, persones, clar, eh? Oh, clar. Primer de tot, has de reconèixer que al costat n'hi ha un que també té una finestra. I no? que, que pot que... ser que també tingui la seva part de veritat, exacte, no? Exacte, exacte. I aleshores dius, i tercera reflexió, no t'acontentes no amb això, que tu veus el teu món d'una manera i, el, i ell veu el seu món d'una manera, sinó que escoltes com veu ell el món. Uh -huh. I aleshores t'adones que la teva manera de, de veure el món més la seva fan un món molt més ric, molt més plural, molt més bonic, i que a més a més tu ets incapaç de veure el món sencer sense els altres això que sembla una mica complicat mm. però vull dir, és tot una teoria que ell l'esbossa molt millor que jo, però que és fantàstic perquè dius, és, és tan simple Bona, que... bona filosofia de l'enteniment com exacte, deies no? abans no? de la convivència, sobretot la convivència, en, en el sí, sí. món al què vivim no? de, de que sempre parlem d'allò de la globalització i de que uns passant d'un costat a l'altre i que si sí, que és el boi i dolent, no? que a vegades sí, tenim sí, sí, aquella sí, sí, dualitat sí, sí. dels bons i els dolents doncs bé, intentem no, no caure en aquell reductisme, no? Exacte, i tot tot això ho, fa, ho diu una persona que no és eh, el típic monjo que s'ha tancat a dalt d'una ermita, dal de tot de Montserrat i que s'ha passat allà 50 anys menjant arrels i naps. No, no no Home, és significativa aquesta dada, no? Ja, ja, vull dir, és una persona que ha voltat pel món, ha viatjat moltíssim, ha estat professor de moltíssimes universitats orientals i occidentals a mm -hmm. la Índia, va ser professor de Benarés, després va ser professor a Anglaterra, ha estat professor a Harvard ha estat professor a Santa Bàrbara, Califòrnia, va estar professor a uns llocs que dins, bé, alguna cosa tindrà aquest bon senyor Clar. perquè hagi ensenyat, doncs, per exemple, cultures orientals o, o religions comparades o coses així aquests llocs tan importants. No? Per tant, estem parlant d'una persona viatjada amb un domini de no sé quantes llengües, vull dir, una persona amb una intel·ligència excepcional. I jo crec que és de... O sigui, ja que la vida, per, per motius obvis, ens la ha après, hauríem de poder recuperar, com a mínim, part d'aquesta de, de, mentalitat d'ell no per creure-hi més o creure-hi menys o, o tractar-lo com si fos un profeta, però sí per aprendre moltes de les seves coses que, que, que, que ell deia i que ell impartia perquè ens van la mar de bé pel nostre dia a dia, no? en aquest sentit i eh, per això jo convido a la gent que ens escolta a llegir aquest llibre. L'Antoni Bassas és molt cuco i sap, i sap eh, realment... Per on guia les eh, converses. Exacte, Aleshores, amb aquestes converses ell li, li planteja unes preguntes una mica, eh, una mica capcioses, una mica vol dir, ara t'enganxaré, no? Per a exemple, veure ara, no? Exacte, li pregunta, per exemple, o li planteja, vaja, perquè no era no, tampoc una pregunta, sinó un plantejament mm. eh, d'una qüestió perquè ell la desenvolupés. No Li diu... Bé, el Nadal, per exemple, és una festa és cristiana, molt bonica i tal, però, clar, hi ha el consum. Aleshores, com, com es conjuminen aquestes dues coses? No? I en Pàniker, doncs, aleshores, el cobrava, filosofava i ens explicava doncs, la relació que hi ha entre la, entre la nostra patència de consum amb la festa de Nadal, els seu sentit religiós, el seu sentit, diguem-ne, de profunditat anímica, el que tu vulguis dir-li. No? Per exemple, una altra pregunta que li planteja, diu, com es pot entendre que hi hagi Déu si, si has visitat Auschwitz? No, per exemple, no uh -huh. pots entendre realment això, pregunta, ens sí, no? sí, sí. això ens ho preguntem realment si hi ha Déu, com és que consenteix aquestes barbaritats no? doncs en Pàniker, pobra doncs també eh, parla intenta. sobre això intenta, vull dir que clar, el Bassas és un periodista no? Uh -huh. I, i no li feia preguntes fàcils no? ni, li, ni li situava temes fàcils sinó que més aviat li buscava la volta no? li buscava la volta sabent que en Pàniker li sabria tornar la pilota i li sabria realment fer unes deduccions o fer un, unes, uns pensaments o expressar uns pensaments que d'alguna manera no és que solucionin aquests dilemes, però sí que donen una profunditat que nosaltres som incapaços, vull dir, amb el nostre pensament simple de cada dia. No? Uh -huh. Jo crec que això és el més ressenyable d'aquest llibre. A més a més és molt amè, perquè és un llibre de preguntes i respostes, preguntes i respostes, no és un llibre d'entrevistes, eh, tampoc. Vull dir, clar, les preguntes són importants perquè situen el tema, però el que és, el que és realment bo és la, la resposta d'en Pat i la llargada que té, perquè a vegades, clar, evidentment, temes d'aquests tampoc es poden solucionar amb, amb cinc ratlles, no? Uh -huh. Per tant, eh, té una fundària que jo crec que és, és, és molt ressenyable i és molt agradable de llegir, és un llibre molt agradable de llegir, que de vegades aquestes transcripcions de coses orals, doncs, doncs es perden... Es poden fer pesats, al ritme, no? Són dos registres diferents i es poden fer... En aquest cas, jo crec que el, el que ho ha transcrit, no sé si és en directe amb Bassas o el seu equip, qui hagi estat, doncs ha fet un bon treball, no? A més a més, vull dir, estem parlant també d'un periodista, ara diguem-ne, part d'en Pàniker, que la figura d'en Pàniker tots sabem que és, que és de, de gran reconeixement, estem parant, parlant de l'Antoni Bassas, que és un periodista que hores d'ara ja podrem dir que gairebé és un mestre de periodistes, oh no? I tant, i Perquè, a ja, mi, tots el recordem del, dels Tres Pics i Rapicó, però, dels tres però pics la carrera que ha fet ha des de llavors, de temps, sí. A ara va començar en el periodisme esportiu, ha costat en Puyal, mm. va estar molt amb molts anys transmetent els partits del Barça, però després han anat fent una carrera en solitari, podríem dir, sí. que realment d'una importància extraordinària, no tant en televisió com, com en ràdio. En ràdio, això que comentaves, aquests, aquests pràcticament 15 anys que ha estat al front del matí de Catalunya Ràdio, del programa estrella, diguem-ne, de, mm -hmm. de la ràdio principal d'aquest país... I ara, doncs, és el corresponsal magne de la Televisió de Catalunya, no? Aquestes corresponsalies que fa, que són molt més... Home, són diferents que les altres corresponsals. sí. Li donen un tractament. Perquè suposo que està en contracte, això ja, tant que se que que jo me'n vaig als Estats Units, però aquí hi ha un rànquing, no? A veure, tot això ho vull dir perquè no és només, diguem-ne, la figura d'En Pànic, el que és important en aquell llibre, que evidentment és el més important, però la tria d'En Bassas també té molt encant, té molta... Té, diguem de que té molta vista periodística uh -huh. i el lector això ho detecta i li agrada perquè se n'adona que les respostes són molt importants, però també hi ha un senyor que fa preguntes que posen situacions de compromís al que respon. I en Paner, doncs, que és molt intel·ligent on'n doncs, sur doncs, memorablement en aquest aspecte. No? Bé, doncs el llibre l'ha editat Proa, un llibre sí. que es titula Antoni Bassas al matí amb Raimon Panikar. No sé si vols aportar allò, l'última pinzellada sobre el tema. No, una mica repassar algunes de les converses, ja us he comentat això del Nadal, després parla també de la fama, per mm -hmm. exemple que és la fama en nostres Un dies. Un també no? interessant, eh? La persecució de, de la fama, la de vegades, de vegades eh, per no res, no? Vull dir, estem parlant de famosos a gent que no ha fet absolutament res en aquesta sí. vida. De què vols ser de digne, gran? No? Famos. Exacte, famós. No? No? Bueno, però famós en què? És igual. Famos. <laughs> Famos no? sí. Després també parla doncs, del perdó i de l'oblit, que és, que és molt important, per exemple, en tot això que et diria jo de la memòria històrica, que tant se'n parla doncs, sí. el tema del perdó i el tema de l'oblit que van molt lligats, que de vegades haurien d'anar lligats i no hi van de vegades no hi poden anar perquè la gent doncs no pot suportar etc. No? El valor de l'absència que és un tema que en era el tracte d'una forma jo diria que excepcional, molt lúcida que és que de vegades d'una absència, de d'una absència, per exemple, entre dues persones que s'estimen, una llunyania, doncs pot sorgir una cosa absolutament extraordinària, un sentiment eh, màgic, que potser si estiguessin un al costat de l'altre no, no es trobarien tantes virtuts, no? Uh -huh. Això, evidentment, és una cosa molt dura, perquè, clar, la persona que t'estimes vols que estigui com més a prop millor, no? Home, Però a vegades hi ha circumstàncies en la vida que, que produeixen aquesta absència, pel motiu que sigui, no? I, aleshores, aquesta absència, com s'ha de tractar perquè no, perquè no ens ofegui, perquè no ens amargui la vida, sinó per treure-li tot el profit possible per estimar més a l'altre, etc.. vull dir... Diferents coses. I també parla, o sigui, per exemple... O sigui, temes... Molt interessants. Molt sí. interessants. Parla, doncs, de la figura de Mahoma i parla, eh, clar, com que són converses de fa uns anys, parla del tema aquell ell celebra, de les caricatures de Mahoma sí, i tot sí, allò, sí, sí, del sí. diari aquell d'anès I, i tot allò. Parla d'en Casaldàguila, de, del d'Àliga del, casal del, del bisbe Pere Casaldàliga de, uh -huh. del Brasil. Parla, en fi, de, de la responsabilitat del mal com a institució o com a com a, vaja, com com, com a, a fet de l'humanitat. Com a Exacte, la, la tolerància, en fi, tots els temes d'ell, no? Molt bé, doncs molt interessant tots els temes que proposa i, evidentment, més enllà del tema, doncs segurament la manera com resoldre, com portar-lo en aquesta conversa, doncs deu ser el principal, no? Aquesta reflexió que, com sí, deies, sí, sí, sí, sí. d'una altra persona en el dia a dia no estem acostumats a sentir aquestes clar, reflexions, clar, clar. no? Després, com a últim detall, diré que, clar, els programes eh, suposo que es gravaven els Estudis de Catalunya Ràdio, però alguna vegada s'havien escapat on vivia en pàniker que és a Tavertet uh -huh. que aquí al, al llibre hi ha una fotografia que estan ells dos aquí posats en una taula de fusta i al fons es veu una vista espectacular de les guilleries que des de Tavertet jo ho recomano que no ho conegui que hi vagi, indistintament que llegeixi o no el llibre, però que vagi allà i miri el paisatge aquest perquè realment Estant a Tavartet i veient aquest paisatge, t'adones que allà és molt més fàcil pensar. No? <laughs> Això no és treure-li en pànic, ara. No, no Però és veritat. Que... Hi ha llocs que fomenten exacte. la reflexió, exacte, no? Exacte, exacte. I Tavartet, doncs segurament, pel que jo dedueixo d'aquesta portada, amb aquestes muntanyes al darrere, doncs mm -hmm. evidentment... És un lloc esplèdit. Sí, sí, sí, sí, comporta. Bé, doncs com dèiem, us recomanem aquest llibre, dit per Proa i doncs, conduït per Antoni Basses al matí, amb Raimond pànica recordant aquest personatge que ens va deixar ja fa un mes i mig. més o sí, menys, no? Sí, sí. Molt bé, doncs Jordi, moltíssimes gràcies com sempre i Molt fins bé. ben aviat, que Gràcies a vosaltres.